Un vac de singurătate, pista 16. Într-adevăr, după ce trecuse acest răstimp, ea deschise ușa de la camera ei, resemnată în fața Jertfei, ca și cum ar fi fost o victimă ispășitoare. Și Aureliano Segundo, cu să o contemple pe cea mai frumoasă femeie de pe pământ, strălucirea ochilor ei de animal speriat și părul lung, miu desfășurat pe pernă. Era atât de fascinat de această viziune, încât rămase o clipă fără să-și dea seama că Fernanda îmbrăcase o cămașă de noapte albă care-i cobora până la călcâie, cu mâneci până la punct și cu o butonieră mare de formă rotundă, divită închip chip minunat la înălțimea pântecului. Aureliano Segundo nu-și putu reține o izbucnire de râs. Iată lucrul cel mai obscen pe care l-am văzut în viața mea," strigă el cu un hoho -ho de râs care răsună în toată casa. M-am măsurat cu o călugăriță. La capătul unei luni, ne obținând din partea soției sale să-și scoată cămașa de noapte, se duse să-i facă fotografia pe cotes, costumată în regină. Mai târziu, când reuși ca Fernanda să se reîntoarcă acasă, ea cede cerințelor lui în febra împăcării, însă nu știu să-i procure niciodată acea otihnă pe care o visase atunci când plecase să o caute în orașul cu 32 de clopotnițe. Aureliano Segundo nu află în ea decât un simțământ de adâncă dezolare. Într-o noapte, cu puțin înainte de nașterea primului lor fiu, Fernanda își seama că soțul ei se întorsese pe ascuns în patul Petrei Cotes. Este adevărat," a recunoscut el și explică pe un ton de umilită semnare. A trebuit să o fac pentru ca animalele să continue să se înmulțească." A fost nevoie de câtva timp pentru a o convinge de necesitatea unui expedient atât de straniu, dar atunci când în sfârșit reuși, aducând dovezi care păreau indiscutabile, Fernanda se mărgini să-i ceară promisiunea că nu se va lăsa surprins de moarte în patul amantei sale. Astfel, continuarea să trăiască toți trei, fără să se incomodeze. Aureliano Segundo, credincios atât față de una cât și de cealaltă, și îndrăgostit de amândouă. Petra Cotes, fudulindu-se în urma acestei împăcări, iar Fernanda, prefăcându-se că nu cunoaște adevărul. Cu toate acestea, aranjamentul nu reuși să o integreze cu adevărat pe Fernanda în familie. Însă dar stărui ursula ca să-și lepe de mică aproboadă de lână, pe care o arbora la sculare după nopțile când făcuse dragoste și care îi făcea pe vecin să-și Nu reuși să o convingă să folosească baia, nici latrina comună, nici să-i vândă oala de noapte din aur colonelului Aureliano Buendia pentru a face din ea peștișori. Amaranta se simțea atât de incomodată de felul ei pe dant de a vorbi și de obiceiul pe care l-avea de a numi fiecare lucru prin eufemisme, încât în prezența ei nu pierdea niciodată prilejul să vorbească păsărește. Într-o zi, iritată de această batjocură, Fernanda voi să știe ce spunea Amaranta și aceasta nu se servi de eufemisme pentru a-i răspunde. Ziceam că tu faci parte dintre acei oameni care își confundă fundul cu săptămâna sfântă. Din ziua aceea nu-și mai adresară niciun cuvânt. Atunci când împrejurările le obligau totuși, ele își trimită o vorbă sau își comunicau lucrurile în chip indirect. În ciuda vizibilei a familiei, Fernanda nu renunța deloc de a-și impune deprinderile strămoșești. Puse capăt obiceiului urât de a se lua masa la bucătărie, iar când cuiva era foame, îl obliga să aștepte mâncarea la ore fixe, la masa mare din sufragerie, acoperită cu fețe de masă din in și unde se puneau cantelabre și tacâmuri de argint. Solemnitatea acestui act, pe care Ursula îl considerase întotdeauna ca fiind cel mai simplu din viață, sfârșit prin a face să domnească o concordare împotriva căreia, se răzvrăti, în primul rând, în ciuda caracterului său taciturn, Jose Arcadio Segundo. Însă acest obicei a triunfat ca și acela de a spune rugăciunea înainte de cină, care atrase atât curiozitatea vecinilor, încât nu întârzie să circule zvonul că familia Buendia nu se așeza la masă ca ceilalți muritori, ci transformase actul mâncatului într-o adevărată liturghie până și superstițiile Ursulei, născute sub inspirația momentului, mai degrabă decât moștenite din tradiție, au intrat în conflict cu acelea pe care Fernanda le moștenise de la părinții ei și care erau perfect distribuite și definite pentru fiecare împrejurare. Atâta timp cât Ursula și-a păstrat toate facultățile, câteva din vechile obiceiuri s-au menținut și inspirații de ei continuă să exercite o anumită influență asupra vieții familiei, dar după ce și-a pierdut vederea și povara anilor o alungă într-un colț, Cercul rigid pe care începuse să-l instaureze Fernanda de la venirea ei, sfârșit prin a se închide complet și, mai mult decât oricine altul, ea a aceea de care a târna acum soarta familiei. Comerțul cu prăjituri și cu micile animale din zahăr ars, pe care Santa Sofia de la Piedad îl continua la dorința ursulei, constituia în ochii Fernandei o activitate nedemnă care ea nu întârzie să-i pună capăt. Ușile casei, care se lăsau larg deschise din zorii zilei până la ora culcării, Fură închise în timpul siestei, sub pretextul că soarele făcea insuportabilă căldura nodăi și în cele din urmă fură închise definitiv. Buchetul de aloe și pâine aprinsă în grindă din epoca întemeierii fură înlocuite conișă care depostea inima sfânta lui Isus. Colonelul Aureliano Buendia început să-și dea seama de aceste modificări și a avut intuiția urmărilor lor. Suntem pe cale să devenim oameni din în alta societate," protestă el. Pe cala aceasta vom ajunge să ne batem încă o dată cu regimul conservator, însă de rândul acesta pentru a pune un rege în locul lui. Fernanda, cu mult tact, evită să-l înfrunte direct. Spiritul lui independent, aversiunea lui față de orice formă de constrângere socială, îi displăceau profund. Era exasperată de ceștile lui mari, de cafea la orele cinci dimineața, de dezordinea din atelierul lui, de pătura lui destrămată, de obiceiul pe care l-avea de a se așeza pe pragul porții la sfârșitul după amiezii. A trebuit însă să permită de acestei piese izolate a mecanismului familial, căci avea convingerea că bătrânul colonel este un animal îmblânzit de ani și de deziluzii, dar care, într-un acces de revoltă senilă, încă mai era capabil de a smulge casa din temelii. Când suțul ei hotărât să-i dea primului lor fiu numele străbunicului, ea nu îndrăzni să-i se împotrivească, deoarece asta se întâmpla avea la un an de la sosirea ei. Dar când se născu prima lor fetiță, ea declară fără ocol că era hotărâtă să-i dea numele de Renata, calmame ei. Ursula hotărâse să o numească Remedios. După o controversă încordată în care Aureliano Segundo îl juca pe mediatorul amuzat, o botezară, Renata Remedios. Însă Fernanda continuă să o numească scurtă Renata, în timp ce familia soțului ei și satul întreg continuă să o numească Meme, diminutivul lui Remedios. La început, Fernanda nu vorbea niciodată de a ei, însă cu timpul început să-și idealizeze tatăl. Vorbea despre el la masă ca despre o ființă excepțională care renunțase la orice formă de vanitate și care era pe cale să devină un sfânt. Aureliano II mirat de această glorificare intempestivă a socrului său, nu rezista ispite de a face fără știrea soției sale unele zeflemele ușoare. Restul familiei îi urma exemplul. Ursula însăși, care veghea cu grijă arzătoare asupra armoniei familiale și care suferea în taină din pricina tuturor fricțiunilor din casă, și îngădui să afirme într-o zi că strănepotul ei avea asigurat viitorul său de papă, deoarece era nepot de sfânt și fiu de regină și de hoț de vite. În ciuda acelei conspirații surzătoare copiii se obișnuiră să se gândească la bunicul lor ca la o ființă legendară care copia pentru ei poeme de inspirație religioasă în scrisorile lui și care în fiecare an de Crăciun le trimitea o ladă cu cadouri pe care abia o putea trece prin poarta de la stradă. Acestea erau de fapt ultimele rămășițe ale patrimoniului său seniorial. S-au servit de ele pentru construirea în camera copiilor unui altar cu sfinți în mărime naturală, cărora ochii de sticlă le dădeau o aparență neliniștitoare de viață, iar în privința vestimentelor din postav brodat artistic, niciun locuitor din Macondo nu purtase vreodată atât de bune. Încetul cu încetul, somtuozitatea funebră din vechea locuință înghețată se mutase în casa luminoasă a familiei Buendia. N-o trimiste acum tot cimitirul familial, remarcă într-o zi Aureliano Segundo. Nu mai lipsesc decât sălcile plângătoare și lespezile de mormânt. Deși le zile nu conțineau niciodată ceva care ar fi putut servi ca jucării pentru copii, aceștia treceau anul așteptând luna decembrie, căci la urma urmei, aceste cadouri demodate și mereu neprevăzute constituiau ceva nou în casă. De Crăciunul al X-lea, când micul Jose Arcadio se pregătea să plece la seminar, sosiu un pic mai devreme ca de obicei enorma lada a bunicului, bătută cu grijă în cuie, impermeabilizată cu un strat de gudron și adrestată pe eticheta obișnuită, redactată cu caractere gotice, prea distinsei Donia Fernanda del Carpio de Buendia. În timp ce citesc scrisoarea în odaia ei, copiii se grăbire să deschidă lada. Ajutați ca de obicei de Aureliano Segundo, Rupse răsigirile gudronului, desprinseră capacul, deșertară stratul de rumei guș protector și-i găsire înăuntru un cufăr lung de plumb închis cu piroane de aramă. În fața nerăbdării copiilor, Aureliano Segundo deșurubă cele opt piroane și ridicând placa de plumb, abia avut timp să scoată un țipet și să îi îndepărteze pe copii, de vederea lui Don Fernando îmbrăcat în negru, cu un crucifix pus pe piept, pielea crăpată emanând gaze pestilențiale și plăpând într-o mustire spumoasă de perle vii. La puțină vreme după nașterea fetiței, se proclamă jubileul colonelului Aureliano Buindia, la care nimeni nu se aștepta și pe care îl hotărâse guvernul pentru sărbătorirea unei noi aniversări a tratatului de pace de la Neerlandia. Această hotărâre era atât de puțin potrivită cu politica oficială, încât colonelul se declară violent, ostil față de ea și refuză omagiul. Este pentru prima oară când aud acest cuvânt, jubileu, măturisie el, dar orice ar vrea să zică nu poate fi decât o glumă proastă strâmtul atelier de aurărie se umplu cu emisari, reveniră mult mai bătrâni, mult mai solemni, îmbrăcați în robe închise, care se învârteau odinioară prejurul colonelului ca un cârt de corbi. Când acesta îi văzut apărând, ei care odinioară reușiseră să înnăbușe războiul, nu putu suporta cinismul panegiricelor. Le dădu ordin să-i dea pace, stăruia asupra faptului că el nu avea nimic comun cu acea mare figură națională, de care voiau să-l facă să se considere și că era doar un meșteșugar fără amintiri, al cărui unic vis era să moară de oboseală în uitarea și în mizeria peștișorilor săi de aur. Ceea ce îl făcu să se indigneze la culme a fost vestea că președintele Republicii voia să asiste personal la ceremoniile de la Macondo pentru a-i decerna ordinul meritului. Colonelul Aureliano Obuendia, îi comunică cuvânt cu cuvânt că aștepta cu adevărată nerăbdare această ocazie, întârziată dar bine meritată, de a trimite un glonț în trup, nu pentru a-i răsplăti măsurile tiranice și anacronice ale regimului său, ci pentru lipsa de respect față de un bătrân care nu făcea rău nimănui. A proferat această amenințare cu atâta vehemență, încât președintele Republicii își anulă călătoria în ultimul minut și trimise decorația printr-un reprezentant personal. Colonelul Herineldo Marquez de depresiuni de tot felul își părăsi patul de paralitic pentru a merge să-l convingă pe fostul său camarad de arme. Când acesta din urmă văzu apărând balansoarul purtat de patru oameni și șezând între perin mari pe prietenul care împărtășise cu el încă din tinerețe succesul și reversul norocului, nu se îndoie nici o singură clipă că făcea acest efort numai pentru a veni să-și exprime solidaritatea cu el. Dar când află motivul adevărat al vizitei sale, îl dădu afară din atelier. Prea târziu mă convinc, îi spuse el, că bine aș fi făcut dacă aș fi lăsat să te împuște. Astfel că jubileul s-a săvârșit fără ca vreun membru al familiei să fie asistat la el. Întâmplarea a vrut ca el să coincidă cu săptămâna carnavalului, dar nimeni nu-i zbuti să-i scoată din cap colonelului Aureliano Buendia ideea fixă că însuși guvernul prevăzuse această coincidență de date pentru ca a bat jocura să fie și mai crudă. El a auzit din atelierul său solitar marșurile militare Loviturile de tun trase în onoarea lui, clopotele de la TDU și câteva fraze din discursurile rostite în fața casei atunci când se boteză strada cu numele lui. Era atât de indignat, atât de înfuriat pe propria sa neputință, încât ochiii lăcrimară și, pentru prima oară de la înfrângere, suferi că nu mai este capabil de la din tinerețe pentru a declanșa un război care să nece în sânge până și ultima urma a regimului conservator. Încă nu se stinseseră ultimele ecouri ale acestui omagiu, că Ursula a venit să bată la ușa atelierului. Să nu fiu deranjat," răspunse el. Sunt ocupat." Deschide," stărui Ursula cu glasul ei de toate zilele. Am venit pentru ceva care nu are nicio legătură cu serbarea." Colonelul Aureliano Buendia trase drugul care condamna ușa și descoperi în ambrazură 17 indivizi de aspecte diferite, de toate tipurile și de toate culorile, dar arborând fără excepție acel aer de solitudine care era de ajuns pentru a identifica în orice loc din lume. Erau fiii lui. Fără să se fi înțeles între ei, fără chiar să se cunoască, veniseră din colțurile cele mai îndepărtate ale litoralului, atași de scomotul făcut în jurul jubileului. Toți purtau cu mândrie prenumele de Aureliano și numele mamei lor respective. În jurul celor trei zile cât au rămas în casă, spre profunda satisfacție a ursulei și spre marea scandalizare a Fernandei, Produseră atâtea răsturnări încât credeai că te afli în război. Amaranta căută printre hârtiile sale de altă dată căietul cu socoterile în care Ursula înscrisese numele, data nașterii și ziua botezului și adăugând în dreptul fiecăruia din ei domiciliul actual. Această listă ar fi permis o recapitulare a celor 20 de ani de război. Grație ei s-ar fi putut reconstitui itinerariile nocturne ale colonelului din acea dimineață când a pornit din Macondo în fruntea celor 21 de bărbați pe drumurile unei rebeliuni himerice, până în ziua când s-a reîntors pentru ultima oară, învelit într-o pătură toată închegată de sânge. Aureliano II nu pierdă ocazia de a sărbători sosirea averilor săi, făcând un chef de pomină cu șampanie și acordeoane, ceea ce s-a interpretat ca o dorință de a-și lua revanșa cu întârziere pentru carnavalul ratat din pricina jubileului. A Făcură zob jumătate din veselă, pustirea trandafirii, urmărind un taur pentru a-l împunge ei pe el... Masacrară găinile cu focuri de pistol, osidiră pe amaranta să danseze valsurile triste ale lui Pietro Crespi, reușirea ca frumoasa remedios să îmbrace pantaloni bărbătești pentru a se cățăra pe trunchiul copacului, sloboziră în sufragerie un porc măzgălit cu seu, care o răsturnă pe Fernanda, dar nimeni nu se gândi să se plângă din pricina stricăciunilor, deoarece casa se simțea zguduită ca de un cutremur sănătos colonelul Aureliano Buendia, care la început îi primise cu neîncredere și a mers până acolo încât să pună la îndoială filiația unora, se distră de excentricitățile băieților și, înainte de a pleca, oferi fiecăruia un peștișor de aur. Până și nesociabilul Jose Arcadio Segundo le oferi o după-amiază de lupte de cocoș, care fu cât pe ce să cunoască un sfârșit tragic, doarece mai mulți Aurelieni se pricepeau atât de bine la arbitrarea luptelor de cocoș, încât descoperirea de la prima vedere terfugile părintelui Antonio Isabel. Aureliano Segundo întrebăzu noile posibilități de chefuri sfârșite pe care le ofereau rubedenile sale atât de tulburate și hotărât ca toată lumea să rămână să lucreze cu el. Singurul care a acceptat a fost Aureliano Cel Trist, un mulatru înalt, impetuos ca și bunicul său, având același gust de explorări care își căutase deja norocul cu în lumea și căruia puțin îi păsa dacă se așeza într-un loc sau în altul. Ceilalți, cu toate că erau încă celibatari, considerau că soarta lor era deja hotărâtă. Erau toți meșteșugari îndemânatici, oameni casnici, făcuți să trăiască pașnic. În miercura mare, înainte de a pleca pentru a se răspândi pe litoral, Amaranta i convinsese să îmbrace costume de duminică și să o însoțească la biserică. Mai mult amuzat decât reculeș, se lăsă conduși până la sfântul altar, unde părintele Antonio Isabel îi semnă pe frunte cu cenușă în chip de cruce. A revenit acasă, dar când cel mai tânăr voi să-și fruntea, frunta, observă că semnul nu se putea șterge și că la fel era la toți frații săi. Mai încercară și cu apă și săpun, cu pământ pe o cârpă și la urmă cu piatră pons și leșie, dar nu-i zbutire să ștergă crucea. În schimb, Amaranta și ceilalți care au fost la biserică o făcură să dispară fără greutate. Este mult mai bine pentru voi," le zise Ursula în loc de rămas bun. De acum înainte, nimeni nu vă va putea confunda." Porniră în grup, precedat de muzicanți și făcând să explodeze pe tarde, lăsând în sat impresia că viața lui Buendia... Avea sămânța asemănată pentru multe veacuri. Aureliano cel Trist, cu crucea lui de cenușă pe frunte, amenajă în preașma satului fabrica de gheață la care visase se Arcadio Buendia în delirurile sale de inventator. La câteva luni de la sosirea lui, cunoscut și stimat acum de toți, Aureliano cel Trist, căutând o casă în care să o aducă pe mama și pe o soră de-a sa încă nemăritată, care nu era fica colonelului, se interese de casa mare învechită care părea părăsită într-un colț al pieței. Întrebă cu aparține. I se răspunse că nu era a nimănui, că pe vremuri trăise în ia singură o anumită văduvă care se hrănea cu pământ și cu varul de pe pereți și care nu fusese băzută decât de două ori pe stradă în cursul ultimilor ani, cu o pălărie împodobită cu floricele artificiale și cu pantofi de culoarea argintului vechi, traversând piața pentru a merge până la biroul poștei de unde trimitea episcopului. I s-a precizat că singura ei însoțitoare era o servitoare fără inimă, care omora câini și pisici sau orice animal care intra în casă și arunca hoiturile chiar în mijlocul străzii, otrăvind satul cu putoarea putreziciunii. Trecuse atâta vreme de când soarele mumificase resturile pielii ultimului animal, încât toată lumea socotea ca sigur că proprietara și servitoarea ei muriseră cu mult înainte de sfârșitul războaielor. Dacă încă se mai ținea în picioare casa, este pentru că n-au fost ierni aspre. Nici vânturi pustitoare în anii din urmă. Țățânile, frămizate de rugină, ușile abia ținute de grămada pânzelor de păianjen, ferestrele sudate de umiditate, pavajul mâncat de buruieni și flori sălbatice, încrepăturile căruia se cuibăreau șopârlele și tot felul de gângânii, toate acestea păreau a confirma versiunea potrivit căreia nicio ființă omenescă n-a mai locuit acolo de cel puțin o jumătate de veac. Impulsiv cum era, o cel trist nu mai avea nevoie de alte dovezi pentru a trece la acțiune. Isbicu umărul în ușa principală și lemnăria putredă se prăbuși fără zgomot într-un vacar mânăbușit de pulbere și materii lutoase de cuiburi de furnici. Aureliano cel trist rămase pe prag, așteptând să se risipească praful și descoperi atunci în mijlocul încăperii pe acea femeie descărnată, îmbrăcată încă într-o toaletă din veacul trecut, cu câteva șuvițe rare de păr pe craniul pleșuv, dar cu ochii mari încă frumoși, din care se stinseseră ultimele stele ale speranței, și cu pielea obrazului crăpată toată din pricina aridității singurătății. Cutremurat de această vedenie din cealaltă lume, Aureliano cel Trist abia observă că femeia țintea asupra lui un pistol militar foarte vechi. Vă cer iertare!" murmură el. Ea rămase de piatră în mijlocul acestei încăperi pline de vechitui, măsurându-l amănunțit pe uriașul cu umerii pătrați, cu tatuajul de cenușă pe frunte și printr-un nor de praf, îl văzut prin ceața din alte vremuri, cu pușca de vânătoare pe umăr, și cu un șir de iepuri de câmp în mână. Pentru numele lui Dumnezeu, exclamă ea cu voce joasă, nu este drept să mi se aducă acum și această amintire. Vreau să închiriez casa, zise Aureliano cel trist. Femeia îndreptă atunci pistolul ochiind cu mână sigură, crucea de cenușă și ridică cocoșul pistolului cu o hotărâre neclintită. Pleacă de aici, porunci ea. În seara aceea, în timpul cinei, Aureliano cel trist povesti familiei acest episod, iar Ursula, consternată, nu-și putu opri lacrimile. Dumnezeule atotputernic, strigă ea luându-și capul între mâini. Mai trăiește încă? Timpul, războaiele, nenumăratele calamități de fiecare zi, au făcuseră să-și de Rebecca. Singura care nu-și pierduse nicio clipă convingerea că era în viață, trândăvind în zama ei de larve, era implacabila și îmbătrânită amaranta. Se gândea la ea în zori când gheața din inima ei o deștepta în patul solitar și se gândea la ea pe când își punea sânii fleșcăiți și pântecele veștejit, când își îmbrăca jupoanele albe și fustele cu voloane ale bătrâneții și când își schimba banda neagră de la mână, semnal ispășirii ei teribile. Fără încetare, la orice oră, dormind sau trează fiind, în clipele cele mai sublime ca și în cele mai abjecte, amaranta se gândea la Rebecca, deoarece singurătatea izbutise să-i cearnă amintirile, îngropase mormanele supărătoare ale murdăriei nostalgice pe care viața le îngrămădise în inima ei și le purificase, le înălțase, le eternizase pe celelalte, pe cele mai amare. Prin ea, frumoasa Remedios știa despre existența Rebecăi. De fiecare dată când treceau prin fața locuinței părăginite, ei povestea câte o întâmplare penibilă, câte o fabulă rușinoasă, încercând să se împărtășească nepoatei pisma ei mistuitoare pentru a prelungi dincolo de moartea ei dar nu-și putea atinge ținta, deoarece remedios era imună la toate sentimentele dictate de patimă și cu atât mai mult față de ale altora. Ursula, în schimb, trecuse printr-o evoluție contrară cele a amarantei și început să o evoce pe Rebecca cu amintire lipsită de impurități, deoarece imagina acelei făpturi vrednice de milă, care a fost adusă în casă cu un săculeț plin cu părinților ei, era mai puternică decât ofensa care o făcuse nevrednică de a mai trăi legată de trunchiul familiei. Aureliano Segundo hotărât că trebuie să fie adusă acasă și îngrijită. Însă bunele sale intenții se izbiră de intransigența nemiloasă a Rebekei, care avusese nevoie de mulți ani de suferință și de mizerie pentru a cuceri privilegiile singurătății, și nu mai era dispusă să renunțe la ele, în schimbul unei bătrâneți tulburate de atracțiile iluzorii ale milostivirii. În februarie, când cei 16 fii ai colonelului Aureliano Buendia reveniră, tot însemnați cu crucea de cenușă, Aureliano cel Trist, le vorbi despre Rebecca în petrecerilor și nu le trebuie decât o jumătate de zi pentru a reda oarecare înfățișare casei, pentru a schimba ușile și ferestrele, pentru a zugrăbi din nou fața da în culori vesele, pentru a tencui pereții și a cimenta din nou solul, însă nu puteau obține autorizația de a continua reparațiile în interior. Rebecca nu se arătă nici măcar la ușă. El să-și să termine zărghita lor restaurare, apoi s-o cotisuma cheltuierilor și le trimise prin intermediul argenidei, Bătrâna servitoare care ținea mereu companie, un pumn de monede care erau scoase din circulație încă de pe vremea ultimului război, dar care în mintea Rebecăi continuau să aibă curs. Atunci s-a putut constata cât de tare se izolase de restul lumii și s-a înțeles că ar fi imposibil să o scoată din retragerea ei încăpățânată cât timp îi rămasese încă suflu de viață. Cu ocazia celei de-a doua vizite făcute de fiii colonelului Aureliano Buendia la Macondo, încă unul dintre ei, Aureliano Centeno, rămase să lucreze împreună cu Aureliano cel Trist. Acesta era unul dintre primii care veniseră în casă pentru a fi botezat și Ursula și Amaranta o și aminteau foarte bine de el, doarece după câteva ceasuri zdrobise toate obiectele fragile care trecuseră prin mână. Timpul îi potorise ardoarea cu care crescuse la început și acum era un bărbat de statură mișlocie, însemnat cu semne de vărsat, însă puterea uimitoare de distrugere a mâinilor lui rămăsese intactă. Sparse atâtea farfurii, uneori chiar fără să le atingă, încât Fernanda preferă să-i cumpere un servici de cositor înainte ca el să termine ultimele piese ale costisitoarei ei vesele, ceea ce nu împiedică ca farfurile de metal, deși solide, să fie scorojite și îndoite într-o clipită. Însă, în schimbul acestei forțe iremediabile, de care era exasperat și el, era de o cordialitate care inspira imediat încredere și puterea lui de muncă era formidabilă. În scurtă vreme, spori producția de gheață atât de mult încât depăși piața locală și Aureliano cel trist trebuie să se gândească la extinderea comerțului în alte târgușoare ale mlaștinilor. Atunci concepu un pas hotărător nu numai pentru modernizarea industriei sale, ci și pentru legarea satului de restul lumii. Trebuie să aducem calea ferată până aici," zise el. A fost pentru prima oară când s-au auzit pronunțându-se aceste cuvinte la Macondo. La vederea planului pe care îl desenă la masă, Aureliano cel Trist, și care cobora în linie dreaptă din schemele prin care josea Arcadio Buendia, își ilustrase proiectul său de război solar, Ursula își confirmă impresia că timpul se învârtește pe loc. Însă, spre deosebire de bunicul său, Aureliano cel Trist nu-și pierdea nici somnul, nici pofta de mâncare și nu chinuia pe nimeni cu crize de indispoziție. Din potrivă, considera proiectele cele mai extravagante de posibilități imediate, evalua rațional prețul veniturilor și investițiilor și le ducea la capăt fără să trebuiască să treacă prin mijlocire exasperante. Cât despre Aureliano Segundo, dacă avea ceva de la străbunicul său și ceva în minus de la colonelul Aureliano Buendia, apoi aceasta era incapacitatea absolută de a trage învățăminte dintr-un eșec și cheltui banii pentru a se aduce calea ferată cu aceeași nepăsare cu care cheltuise pentru compania absurdă de navigație a fratelui său. Aureliano cel trist se uită în calendar și plecă în miercurea următoare pentru a fi înapoi după sezonul ploilor. Nu mai primiră nicio veste de la el. Aureliano Centeno, copleșit de prosperitatea fabricii sale, începuse deja să experimenteze fabricarea de gheață pornind de la suc de fructe în loc de apă și, fără să știe nici să vrea, descoperind felul acesta... Bazele esențiale ale înghețatei, dorind să diversifice în felul acesta producția unei întreprinderi despre care presupunea că-i aparține lui, în măsura în care fratele său, după sezonul ploilor și după ce se scurse o vară întreagă fără vești, nu dăduse niciun semn de viață. La începutul iernii următoare, însă, o femeie care spăla rufe la râu, la ora cea mai caldă din zi, porni să treacă strada mare scoțând urle stridente, într-o alarmantă stare de excitare. Sosește ceva a reușit să ea să explice, ca o mașină de gătit care târăște după sine un sat întreg. Chiar în clipa aceea, micul grup care se adunase, făzguduit de un șuierat răsunând îngrozitor și de o extraordinară respirație găfitoare. În cursul săptămânii trecute, fusese observate echipele care așezau traversele și șinele, dar nimeni nu le acordase atenție, deoarece se credea că este vorba de o nouă invenție a țiganilor, care reveniseră cu fluierele și cu tamburinele lor cu zurgălăi, ale căror povești centenare își pierdusele tot prestigiul, lăudând virtuțile incomparabile ale Dumnezeu mai știe cărui strașnic elixir laxativ ale excentricilor salepgi din Dialabald. Dar după cește revenire din surpriza provocată de șuierături și gâfăituri, toți locuitorii nevăliră în stradă pentru a-l vedea pe Aureliano cel trist, cocoțat pe locomotivă, salutându-i cu mâna și pentru a descoperi vrăjiți, trenul împodobit tot cu flori, sozit pentru prima oară cu o întârzire de -o față de orarul său. Acestea în galben nevinovat care avea să aducă atâtea incertitudini și evidențe, atâtea bucurii și nenorociri, atâtea schimbări, calamități și nostalgii în Macondo.